السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا وعلى اهله واصحابه اجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ربنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت الحكيم اللهم نسالك رضاك والفردس من الجنه ونعوذ بك من سخطك من النار Allahumma inna nas'alukul khairin fi mas'alati nabiyyika Muhammad wa na'udzu bika min kulli sharrin mas'adaka minhu nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wa la la, wa la, qauta, la Ya kita sudah berhenti tentang uh, mad tabii dengan penamaan nama mad tabii dan juga kita sudah mengatakan uh, tentang mad tabii dengan macam-macam matabi'i sekarang kita akan masuk ke dalam uh, mad yang nama kan mad itu adalah mad far'i mad far'i ini kita uh, membacanya baca mad far'i itu lebih daripada 3 harakat mad far'i kita membacanya dari lebih daripada 3 harakat karena ada sebab kerana sebab sebabnya ialah salah satu di antara dua uh, atau terkadang sekali keduanya ada apakah dia itu sukun atau hamzah jadi kita memanjangkan suara kita itu kerana ada penyebabnya jadi sebab daripada mad far'i itu sukun artinya adalah huruf yang mati atau hamzah Atau apakah, apakah Hamzah ini dia mati juga atau Hamzah ini uh, berbaris. Yang dua ini adalah penyebab daripada Mad Fari'i sampai kita akan memanjangkannya lebih daripada tiga harekat. Itu yang dinamakan daripada Mad Fari'i. Dia dinamakan Mad Fari'i kerana dia itu adalah cabang. Fari'i itu adalah cabang. Cabang daripada Mad Asli tadi cabang dari mad tabii itu. Dia mesti ada dahulu mad tabii di dalamnya, mesti ada huruf mad. Kemudian ditambah lagi sesudahnya ada sukun atau huruf yang bermati, baris mati atau hamzah. Hmm, makanya dia eh uh, menjadi mad far'i. Cabang daripada mad tabii tadi tu. Jadi untuk mad far'i ini eh uh, ada kita mem Yang penyebabnya es sukun, ada yang penyebabnya hamzah. Yang penyebabnya sukun itu adalah yang pertama, dinamakan mad itu mad lazim. Dan sukun, dinamakan mad itu mad lazim kerana luzum atau lazim madnya enam harakat untuk seluruh korak seluruh siapa saja membacanya tidak pernah membacanya kurang daripada enam harakat itu atau tiga alif itu sebab penamaannya dan yang kedua sebab penamaannya juga ialah kerana sukunnya itu adalah asli kerana baris matinya itu adalah kerana huruf itu memang asli baris matinya itu bukan kerana mati kita yang mematikannya kerana perkantika misalnya tidak tetapi memang kerana dia mm hmm, hmm. kerana dia sendiri eh uh, sukunya itu asli jadi itulah yang mad lazim ini yang sukunya asli itu ada juga terbagi kepada dua ada nama kan lazim kalimi ada nama kan lazim harfi itu yang mad lazim itu Mad lazim itu, Madlazim kalimi, Madlazim harfi. Ya artinya, Madlazim harfi, yang sukun itu, ada terdapat di huruf, dari uh, ejaan huruf itu sendiri, ada huruf mati di dalamnya. Matinya itu asli, bukan karena kita mematikannya. Dalam huruf. Begitu juga di dalam kalimat. Uh, Ya mad lazim harfi ini dia sendiri terbagi kepada dua ada mad lazim harfi musaqqal ada mad lazim harfi mukhaffaf Jadi ya mad lazim harfi musaqqal ini yang di mana sesudah huruf mad itu sesudah sukun itu ada idgham ada musaqqal Kulu musakalan, mudraman, au kulu mudraman, musakalan. Kulu musakalan, setiap yang musakal tortanje bertasjid. Setiap yang bertasjid itu, ha, itu adalah musakal, itu namanya. Kerana dia besok idram. Tapi, bukan seluruh yang idram, itu musakal. Ada yang idram sama kita tapi tidak masakal. Seperti idramnya nun kepada waw atau idramnya nun kepada ya tapi tidak masakalan dia. Itu idram nakis. Yang idram yang punya tasjid ini itu yang namakan masakal. Terdapat dia di dalam huruf. Huruf yang madharfi ini ialah di huruf setiap uh, permulaan Al-Quran yang mempunyai huruf. Kumpul dalam kalimat Naqasah asalukum. Naqasah asalukum. Nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim. Hr. Jadi, huruf ini, Naqasah asalukum ini, huruf nun, huruf qaf, mim semuanya ini, dia itu, kalau kita baca ejaannya, Pasti dia itu ada sukun di akhirnya. Seperti Nun. Nun. Ha. Kita bukan kerana kita berhenti dia uh, mati itu. Tidak. Walaupun disambung dia seduhnya Nun wal qalami wa ma ha. Masih tetap juga mati. Tidak diadramkan dia ke huruf suddhahnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi itu. Jadi sesudah huruf mad itu ada sukun terdapat di ejaan huruf nun ha atau qaf Al-Qur'an Al-Majid qaf ha soad sad so Ha ya ain sad. Ini ada ain, ada pula sad namanya. Ain, eh itu dipanjangkan. Yang ain ini ada terbagi dua. Ada yang boleh kita banyakkan dia 4 harakat saja kerana ianya bukan a in. A in. ya maddiah kerana ya lin. Ain, bukan 'ain, bukan 'ain, ain ya maddi sebelumnya baris atas. Nah, ada yang mengatakan dibaca empat harakat kerana ya ini bukan yak mad dia tetapi ada yang bacanya enam harakat kerana walaupun dia bukan yak mad dia tapi sukunnya sukun asli kerana sukun asli ini dia harus dipanjangkan enam harakat itu misalnya seperti Ain uh, juga di itu Ain Si Si itu juga ada qafnya di sana tadi qaf ada sekarang juga qaf ha. begitulah juga itu seperti lam alif lam mim hmm. isin ta sin ta sin si mim ha, kita sambung di ut. Si mim mim. Kita panjangkan juga 6 harakat. Itulah yang dinamakan mad lazim harfi. Uh, untuk yang musaqqalnya adalah harfu sin dengan harfu lam. Alif lam mim sesudah lam alif mim alif uh, lam alif mim sudah mim ada mim lagi uh, sini itu kan musaqqalan ia uh, maka ini nama kan iaitu mad lazim harfi musaqqal kita panjangkan 6 harakat alif lam mim dan juga kita dengungkan tetapi lam yang sudah nya ra Nah itu tidak di musaqqal dia mukhaffaf alif lam ra. Ah enggak ada mim-nya berarti dia itu uh, mukhaffaf di dalam itu terkadang dia mukhaffaf, terkadang dia musaqqal. Tetapi seluruhnya untuk sin ini pa sim mim. -mi. Ah ini sin Nun sesudahnya kemudian sesudahnya harful mim nun sesudahnya harful mim diidghamkan idgham kamil walaupun dia bertemu dalam satu kalimat tapi dia itu bertemu al-huruf sama huruf tidak uh, tidak belakan sin mim tak boleh harus kita idghamkan dia sim dipenyangkan dulu kemudian diidghamkan nun itu kepada mim ha nah, itu saja yang ee diidramkan yang musaqqal selebihannya mukhaffaf madlazim harfi mukhaffaf qaf ka kaaf ka uh, ha, mim juga uh, di uh, mukhaffaf dia jadi musaqqalnya cuman dua saja itulah yang dinamakan mad lazim harfi apakah dia musaqqal apakah dia mukhaffaf semuanya kita baca 6 harakat disambung atau berhenti kita akan kita baca 6 harakat seperti kita baca ha mim ain sin qaf ha kita baca ha mim ain si ya qaf ha. kita sambung dia juga tetap taharka berhenti kita di hamim si ya qaf juga nun juga begitu nun qaf alquran Al majid juga semuanya itulah yang dinamakan mad lazim harfi Mukhaffaf dia, artinya Mukhaffaf itu je tipis Tetapi, maksudnya tipis itu Tidak ada tasjidnya Tidak ada tasjidnya, maka je namakan Mukhaffaf Kalau yang di, ada tasjidnya Seperti Lam dengan Mim, atau Sin dengan Mim Itu je makan Musaqal Untuk harfi itu saja Jadi, kita harus manja, membacanya uh, Enam harakat bukan kita baca alam tidak baca alif lam mim hmm. nah, itu lah yang tentang mad lazim yang sebabnya adalah sukun yang sukunnya asli yang dia mad lazim harfi sekarang kita uh, untuk mad lazim harfi ini ada yang berbaris atas qaf maksudnya ada dengan alif ada dengan waw nun ada dengan ya mim ada ketiga-ketiga hurufnya sekarang kita masuk kepada mad lazim kalimi mad lazim kalimi eh, artinya mad yang kita lazim kita panjangkan dia di dalam kalimat yang ada uh, tasydidnya kalau dia musaqqal yang tidak bertasydid kalau dia mukhaffaf tetapi yang di dalamnya itu sukunnya adalah asli. Sukunnya itu adalah asal asli tidak eh uh, kerana berhenti. Jadi di dalam kita bisa kebanyakan kita lihat di dalam Al-Qur'an itu dia itu setelah huruf mad itu huruf yang sesudahnya itu ada tasydidnya. Seperti contohnya waladullin. Jadi asalnya walad dal kemudian lin dia ada dua lam lam pertama mati kemudian lam yang kedua berbaris nah jadi diidghamkanlah dimasukkanlah huruf yang pertama yang mati itu ke huruf yang berbaris tadinya jadi maka nama-maka dia mad lazim makanya dia dinamakan mad itu mad lazim lazim karena luzum sukunnya karena asli sukunnya tadi itu dan dia itu dalam kalimat maka ini makan kalimi kalimat dan makan musaqqal kena ada tasydid hmm. tu ada baris atas maksudnya ada dengan alif dan ada dengan waw tidak ada dengan ya eh uh, di dalam misalnya ta'murunni a'budu ayyaha jadi ta'murunni ini satu kalimat dia tidak banyak taha lima tahjunni dalam surah nعم takmunil satu zumur ini saja dua kalimat dua bentuk macam kalimat tapi tahjun ini ada dua kali disebutkan dalam Al-Quran dia tiga kali saja yang ada dengan waw selebihnya dengan alif yang mad lazim kalimi musaqal ini uh, seperti alhaq at Assamah Assamah Assafat Assafat Itu semuanya itu Kebanyakan umumnya Yang ada adalah tu Bermadlazim uh, Kalimi musakal ini Berbaris uh, atas Atau dengan alif maddiah banyak contoh-contohnya nanti tusakun itu juga uh, baris atas dia eh uh, tidak yang baris bawah sama sekali tidak ada yang dengan ya sama sekali tidak ada itulah bedanya dia dengan harfi dengan uh, kalimi kalau harfi ada wau ada ya ada alif tapi untuk kalimi hanya wau tiga kalimat saja dan untuk selebihnya ada dengan ada uh, dengan alif untuk ya tidak ada Uh, untuk mad lazim kalimi ini terbagi juga kepada dua ada kalimi musaqqal sebagai contoh tadi semuanya dalam musaqqal dan ada juga yang mukhaffaf yang mukhaffaf ini hanya satu kalimat saja di dalam al-Quran uh, dia itu uh, Dua kali tersebut di dalam Al-Qur'an, da besed in al-an wa qada asid. Kilma al-an. Kenapa namakan itu mukhafaf? Kerna dia tida ada uh, tajjidnya. Maka namakan uh, mukhafaf. Dan kelima al-an, ini kita uh, memerlukan juga nanti mempelajari tentang iltiqa hamzatain ee pelajaran tentang bertemunya dua hamzah kalau dahulu dia hamzah qati' yang kemudian dia ke sebelah itu hamzah wasal ee ha, kemudian bertemu dengan sukun yang hamzah wasal ini di dalam isim bukan dalam fi'il dalam isim jadi yang hamzah wasal ini diganti dirobah menjadi huruf mat dibadalkan dia kepada digantikan dia kepada huruf mad maka nya dia itu uh, ada yang membacanya dengan uh, tanpa mad inama kan tasheed al an al an uh, tetapi di sini dia itu juga dinamakan dengan namanya mad firaq membedakan antara istifham a al an hmm, a istifham Al-an adalah khabar. Ha jadi untuk Hafs membacanya memang membaca dengan sikit harakat dengan dengan enam, enam harakat kita baca. Kita tidak uh, membacanya dengan dua harakat tapi kita baca dengan enam harakat. Tetapi asalnya bukan mad ya ini bukan huruf mad asli. Huruf mad yang ada di kalimah al-an ini bukan asli tetapi ia adalah kerana eh uh, hamzatul wasl itu digantikan ke harf mad kerana dia bertemu dia tidak boleh dihilangkan eh uh, dia boleh ditashhilkan uh, al an tanpa mad atau diganti uh, ke mad mad sirah yang seperti ini juga ada kita dapatkan dikalimi dikalimi eh uh, mutsaqal tetapi bukan asli itu seperti eh uh, Az-Zakarain, Al Al Allah, Amin. Al hmm. Kalimat itu semuanya adalah istifam. Az-Zakarain, Al Al Allah. Ha. Jadi, ini untuk kalimat Allah dengan Az-Zakarain Al dan ni, ada yang menamakan dia tu, adalah matfiraq dan boleh juga yang membacanya tapi bukan kita hafs membacanya itu adalah dengan ditasheel az-zakarin Allah amin nah, jadi mereka itu uh, tidak memanjangkan tapi mentasheelkan jadi dalam hal ini yang az-zakarin ini waktu kalau kita melihat dari asalnya ya huruf mad itu bukan mat, huruf mad asli tapi adalah uh, badal daripada ham sur Rasul Kerana dia tidak boleh dihilangkan Di dalam kita maksudnya uh, Dalam suatu kita membacanya Tidak boleh dipisah Antara Hamzat al-Qabt yang itu A Az-Zakarian Dak, Tak boleh Mesti kita sambung Jadi ke, untuk menyambungnya itu Biar jangan hilang Hamzat al-Wassal itu Sebagai dia uh, Hamzat al-Wassal yang ada dalam Al-Metarif nah, Jadi dia itu di uh, Ibnalkan Kepada uh, Harful Madat Jadi ini ada yang mengatakan tul haq dia mengambil uh, maksudnya mengambil hukum mad lazim kalimi mutsaqal fa bi'tida asli tul haq artinya tul haq itu masuk golongan termasuk golongan termasuk gitu ke kategori mad lazim kalimi mutsaqal masuk dia ke dalam kategori mad lazim kalimi musaqqal kalau kita membacanya dengan memanjangkannya kenapa kerana dia berbeza dengan mad lazim kalimi musaqqal yang asli seperti ad-dallin dengan as-saffat dengan al-haqqah kerana dalam yang asli ini huruf mad itu asli dan tidak boleh kita membaca baca maksyu di baca sekali di taksirkan tidak boleh. Selama lamanya harus kita baca enam harakat. Dan namanya mad lazim. Untuk walad dhalin, untuk ahqa, tasafitu. Tak ada nama lain. Sedangkan kalimat azkaran Allah dengan amin ini dia tu ada penamaannya. Ada namakan mad sirak. Sirak itu artinya pembeda. Pembeda antara istifham dengan khabar. Jadi ditukarlah hamzah wasal ini ke huruf mad supaya jangan hilang dia. Dan kemudian yang kedua sebabnya juga tidak diset samakan kerana mat, penamaannya mad tirak bukan mad lazim ada bukan mad lazim saja dinamakan juga mad lazim kalau waktu kita panjangkan kalau kita tidak memanjangkannya ya penamaannya dia mad tirak. Dan kemudian juga iaitu Waktu membacanya boleh baca dua dua bentuk. Boleh kita baca dengan mad atau boleh juga kita baca dengan tasheel. Ah itulah perbedaannya antara, antara mad eh uh, uh, yang kita namakan mad sirak tadi dengan mad lazim kalim mutsaqqal. Ah inilah mad yang tertinggi derajatnya. Ialah mad al uh, lazim kalimi apakah mad lazim harfi apakah dia itu musaqqal atau dia itu mukhaffaf uh, kita sudah uh, sampai ke sini dan kemudian yang sebabnya juga sukun tadi itu ada sukunnya asli yang mad yang di, yang dipanjangkan juga suara kita yang penyebabnya adalah sukun ialah mad aridh lisukun tetapi matar lisukun ini hukumnya bukan lazim hukumnya jaiz jadi untuk hukum mat itu ahkam mat terata terdumu luzum wujubu jawazu kummat itu adalah tiga bentuknya lazim wajib dan jaiz itu kalau kita masuk nanti pembagian hukum ah uh, hukum uh, mad itu Jadi yang penyebabnya yang kita panjangkan juga suara kita lebih daripada uh, tiga harakat itu yang sebabnya sukun ialah mad aridh bisukun dan kemudian juga mad lin aridh bisukun. Nah, itu ada yang ketiga yang uh, juga penyebabnya sukun tetapi hukumnya berbeza. Kalau mad aridh sukun sebabnya adalah uh, sukunnya itu kerana kita berhenti sukun itu adalah kerana arid, kerana berhenti sedangkan uh, mad yang lazim adalah dia itu lazim, mesti 6 harekat, sedangkan mad arli sukun ini hukumnya jawaz, jaiz artinya, boleh dibaca yang kalau ingin baca 2 harekat, untuk di akhir kalimat, atau 4 atau 6 dengan isyba' boleh kasar dengan tawasud, boleh isyba' misalnya kita mengatakan, nah wa ulai ka muflihun dua harakat wa ulai humul muflihun 4 atau kita baca enam wa ulai humul muflihun tetapi untuk enam harakat di mad sukun ini kita harus memperhatikan ada suatu kaidah namanya kalau bertemu mad dua dalam satu kalimat yang pertama uh, hukumnya lebih kuat daripada yang kedua kita menyamakannya atau menurunkannya misalkan jadi antara nanti, antara nantinya dengan mad muttasil mad wajib dengan mad ada sukun mad uh, mad muttasil dan hukumnya lebih kuat jadi kita boleh menyamakkan antara mat muttasil dengan mat ar sukun sama-sama 4 atau atau kita baca mat ar sukun dua harakat tetapi kita tidak boleh membaca mat muttasil lima harakat kemudian kita baca mat ar sukun enam harakat tak boleh walaupun itu kena untuk berhenti dan nanti itu kita sambung insyaallah eh uh, tentang ini pembagian-pembagian daripada eh uh, atau tentang kaedah yang ini Insyaallah kita akan sambung dalam pelajaran lain dengan sambil kita insyaallah mengambil tentang mat wajib muttasil dengan mat munfasil nanti dengan mat badal. Alhamdulillah.